GO Radio Bunker AAAAAAAA oh! I'll give you pleasure Rádia Bunker Tentokrát v netradičnom čase V stredu Ale čas zostáva O 19.00 No Takže dnes Je mojim hosťom Hlavný organizátor uh, Festivalu Blues Moods s Peťom Stojkom a palomarkovičom organizátorom a fotografom festivalu Blues Moods. A vieme teda, Peťo, o tebe, že ty tiež hráš na túto fúkaciu harmoniku, ale pokiaľ má pamäť neklame, tak ty si hrával aj na gitaru. Čo ťa priviedlo k fúkacej harmonike? Čím je harmonika pre teba vlastne? Ako nástroj? Čím ťa, tak, čím ťa vlastne tak zaujala, že si ostal hrať na ten, ten úplne prvý poput uh, vôbec siahnuť po fúkacej harmonike, často by, alebo po akomkoľvek nástroje býva zväčša úplne prozaický. O trošku odbočím, ale musím to povedať, teda, lebo e, môj kamarát z Pezinka, Milan Konfrater, ktorý je inač, inak vynikajúci gitarista, a e, je, e, je to kopyha Erika Kleptona, tak aj zvukovou, aj teda aj hrou technikou, je mi raz na túto otázku, ako on prišiel ku gitare, mi je povedal, no, u mňa to bolo veľmi prosté. Ja som mal 10 rokov, a vrátil som sa z lyžovačky a zlomil som, si, e, zlomil som si nohu. Tak som musel ležať v posteli a, a keď som sa začal nudiť, tak nad postelo vysiela otcová gitara. Tak si zobral gitaru a začal brnkať. No a tak ho to chytilo a začal hrať. U mňa to bolo veľmi podobné, e, podobné keď takisto vo veku okolo 10 rokov sa to udialo e, v tom čase v tom čase premietali, to bolo samozrejme za bolševika, príležitostí na dobre kino bolo málo, v amfiteátri bolo večerné predstavenie, vtedy na západe. To bola koboka, o ktorej sa hovorilo, že to treba vidieť a že to všetci musia vidieť, tak aj malé deti. Tak nás tam mama zobrala, mňa a môjho staršieho brata, na to večerné predstavenie. No a po filme kde bola jej ústredná melódia. Samozrejme, som si sa rozbehol do obchodu a, a išiel som si kúpiť svoju prvú harmoniku. Tak to celé vlastne začalo od desiotých rokov, kedy som sa začal učiť hrať na fúkaciu harmoniku. Samozrejme, tá harmonika bola k ničomu, lebo to bola, to bola čínska, taká veľmi lacná, možno za 5 korún, alebo neviem, tak. koľko stála v tej dobe. Vtedy len jednu harmoniku predávali, pamätám si ju. <laughs> Čiže vtedy či, či na západze Ennio Morricone bol ten poput vlastne? Áno, áno, áno, áno. Samozrejme, tá ústredná melódia e, tej, tej harmoniky bol, bol pre mňa osobne to, čo som povedal, že, že to, to, si, to sa musím e, naučiť si zahrať, lebo sa mi to veľmi A páči. A ja si ho naučil? E, musím povedať, že keď som sa dostal... už to, e, nie. <laughs> nie, alebo... Iné sa naučil. U mňa to bolo teda, ten, samozrejme ten vývoj by vlastne smeroval neský inde. Napriek tomu, že som mal tú harmoniku skúšal som tú melódiu zahrať a nedarilo sa mi, samozrejme, že sa mi nedarilo, ja som, nevedel som kam fúkať, ako... A myslíš, že teraz by si ju zahral, to... uh, alebo je tá melódia tam tak, tak, tak, tak náročná? Uh, je, je pravdepodobné, je pravdepodobné, že by som si musel zohnať správnu harmoniku a tú melódiu by som asi zahral. Asi by som si už do toho trúfol, tak. Uh, takže, takže toľko asi k tomu tej harmonike. No, no to, je, to je dôležité vlastne poznamenanie, lebo harmoniky sú v rôznych ladeniach, že nedajú sa preladiť ako gitara alebo tak, takže treba mať tú správnu harmoniku a konkrétnu pesničku. Áno, áno, harmonika je, má, má samozrejme obmedzený počet jednak tónov a ladení, takže to nie je ako gitara alebo, alebo, alebo klavíra alebo nejaký iný nástroj, kde sa dá skutočne odohrať nejaké spektrum tónov, takže tam jednoducho na, na rôzne toniny treba mať rôzne harmoniky. Tak tak samozrejme. A pritom ešte existujú harmoniky, nechcem poučovať, ale sú harmoniky durové, molové, chromatické a všelibarziaké. Dobr, takže my si teraz pustíme kapelu Second Band a naši poslucháči budú môcť počuť ako Peťo Hra na harmonike. Rádio. Rádio. Rádio. rádio, rádio, rádio. Okay. Okay. Okay underground right. underground radio rock my brother neighbor was a rich my sister something just like a Daddy make me walk away And my mama teach me to drink red wine I'm only poor boy in the moon Shining blue light on the New York crew Good spirit. Let's go! Don't oh, this to be free or oh, be drop up Môžete tu vedieť, mané, mi to, to, to, to, to vyriešiť aj Rádio bunker. Druhý hovorený vstup s 500-stojkom a palomarkovičom organizátorom a fotografom Festivalu Blues Moods, uvedieme otázkou: ako sme avizovali na našom facebooku, dnes počas relácie bude možné vyhrať dve, dve stupenky na Festival Blues Moods. Stačí odpovedať na otázku a otázka znie, ktorý ročník festivalu Blues Moods sa koná tento rok? Takže keď odpoviete na túto otázku na našom Facebooku, tak prvý vlastne, kto odpovie správne, získava dve vstupenky na festival, ktorý sa uskutoční, ako sme spomínali, 8. novembra, v priestoru Hardklubu. Takže ešte raz otázka, ktorý ročník festivalu Blues Moods sa koná tento rok? Takže toľko k otázke. No. A v tom prvom hovorenom vstupe sme sa venovali hlavne histórii festivalu, a teda v tomto druhom budeme sa už venovať aktuálnemu ročníku festivalu Blues Moods, a ja ešte len pripomeniem, že môžete samozrejme klas aj vy, poslucháči radia Bunker, otázky na našich hosti na našej fanpage facebookovej. No, mm, takže v úvode sme tak v krátkosti len spomenuli kapely, ktoré budeme môcť na festivale počuť. Mohli by ste nám vy predstaviť tak bližšie tieto kapely, čo hrajú, odkiaľ sú to kapely, niečo o nich? V krátkosti povedať, Peťo, asi na teba otázka. Uh, štyri skupiny, v krátkosti veteráni zo Salondore, projekt prezidenta Slovenskej blúzovej spoločnosti um, momentiček, ja si to musím pozrieť do Bilténu. Notonicky známeho. Znána, Janka Liteckého Švedu, samozrejme, ktorý, ktorý to vymyslel pred rokmi, ktorý vymyslel to a urobil to tak, aby vlastne dal poctu tým starým Jackbendom niekedy, keď vlastne vznikali vlastne v dávnej histórii. Ten projekt je v podstate nieho ďalší, nejaký projekt bočný, ale ukázalo sa, že, že ten projekt je veselý, je zábavný a že je životaschopný. Ehm, tí ľudia, muzikanti, ktorí v tomto projekte účinkujú, sú vlastne pozbieranci v úvodzovkách z iných skupín, ktorí keď si nájdu čas a majú teda príspevok, hrajú v tomto v jackbende, čiže toľko veteránov zo Salon Dore. Ehm, je to také skôr e, vizuálne posluchové predstavenie, je to veľmi zábavné. Dobré. A to vystupí ako prvá skupina. Ja sám tam účinkujem v alternácii s harmonikárom Romanom Horvátom, ktorý, ktorý tam vystupuje takisto na vystúpeniach s, touto, s týmto s touto zostavou. Ďalšou kapelou v poradí bude kapela Dobré ráno Bluesband všech, je to projekt harmonikára povodom z Ostravy Mateja Ptaška, inak známeho zúčinkovania s gitaristom Lubošom Beňom v dvojke. Matej si veľmi jasne stanovil svoj repertoár, postavil to na známych pesničkách, veľmi zábavnom dobrom repertoári, chytlavom. Je to zábava, je to aj dobré, je to aj interpretačne dobré. Posluchateľ je tam vynikajúci, mu, ma obklopil sa dobrými muzikantami. Okrem toho, že je to zábavné, je to aj posluchácky veľmi dobré. Máte jej silový hráč, v podstate aj tak, ako hrá na harmoniku silovo, tak v podstate aj, aj tá kapela celkovo je to taká, by som povedal, dobrá pumpa. Tak. Po nich, po nich máme, a ešte teda dopoviem, že práve Matej Ptašek je prvý z tých katalogových hráčov firmy Honor na fukaciu Harmoniku a je tam uvádzaný práve v tej, v tej sekcii takých tých, takých tých blues, country blues hráčov. Ďalším hráčom je Matiáš Příbojský trio. Matiáš je excelentný hráč, ktorý si dovolím povedať, že mu snáď ani páru nie je vo východnom bloku v bývalom, teda východnom bloku. Um, tak ako som písal vlastne Bieltene, alebo sa vlastne má možnosť aj dočítať, ako jediný z týchto hráčov východného bloku pochodil takmer celý svet. Hral so pomerne e, veľkými esami muzikánskymi takmer na celom svete. Som rád, že, se, e, že príde so svojím triom, je to, jeho, je to jeho alternatívne zoskupenie, skupenie inak chodí, inak chodí s väčším, väčšou kapelou e, som rád, že príde a zahrá nejaký svoj tradičný repertoár, ktorý ma e, veľmi sa teším pretože, e, pretože Matiáž je excelentný hráč je to dobrý bavič vynikajúci spevák a veľmi dobrý chlap, veľmi dobrý človek v tom osobnom takomto stretnutí. Takže, takže ja dúfam, že si ho oblúbi aj Trnavské publikum. Poslednou kapelou, ktorou vlastne na, ktorá bude vystupovať na festivale na tomto našom ročníku, bude Trnavské zoskupenie skupenie Balic, ktorý, ktorý je vlastne skupinou novou sformovanou zostavou Jakuba Daniša, harmonikára Jakuba Daniša a gitaristu Michala Mandáka. Inak obidvoch excelentných hráčov som, obi, som veľký fanušik obidvoch týchto, týchto ľudí, ktorí, ktorí v podstate si postavili postavili si tú novú ideu v podstate na tom, že oni dvaja, to vystavajú, že vystávajú oni dvaja novú skupinu. Skutočne sa im to podarilo, videl som ich nové nahrávky, sú, sú iné a sú lepšie. Teším sa a dúfam, že sa poteší aj domáce publiková, že ich príde podporiť v hojnom počte. <hým> tak. Mne to, mne to tak no. príde, že tento Vlastne jubilejný ročník je aj takým návratom trochu, lebo vlastne vracajú sa niektorí muzikanti, čo hrali na prvom ročníku. Je to je Matej Ptašek. Je to pravda, a, a tiež to... a... ja. Ty <laughs> a Krďaldevých Adamov vlastne sa vracajú ako Bins and Ballets. Je to pravda, je to pravda, aj je to zvláštnosť, na ktorú som si uvedomil vlastne len nedávno, že, že vlastne po tom prvom ročníku sa to nejakým načo len preskúpilo a vlastne máme tu nejaké nové zoskupenia, ktoré sa síce tvária, že, že je to niečo iné, ale a vlastne aj je to iné, samozrejme, je v tej svojej podstate. Ale, ale niektorí z tých interpretov sa znova vrátia. No ale nevrátia sa na to isté miesto, vrátia sa už do, sa do iných priestorov, ktoré sú svojím spôsobom tiež, dalo by sa povedať, návratom na bluzovú scénu, ktorá kedysi, ktorá kedysi v priestoroch K-klubu, súčasného artklubu, skutočne fungovala, robila sa tam. Roky sa tam konal festival Bluslovakia, samozrejme bola tam mala scéna významného medzinárodného festivalu Dobrofest, ktorý bohužiaľ skončil v Trnave. Takže vnímam to tak trochu takú... To, tento návrat do, do týchto priestorov ako návrat strateného syna. Áno. Dobre, máme otázku? Ja nie, máme víťaza. <laughs> <laughs> Nosia mi tu na papier otázky, tento raz je to víťaz a víťazom sa stá, stáva Branislav Pavlech, ktorý získala tieto dve stupenky na festival a cez Facebook sa s ním skontaktujeme, dohodneme no, takže si... Mu zagratulujeme, tak, gratulujeme. Super, super, super. No dobre. No, um, teraz prejdime k tomu priestoru. Ty si vlastne spomínal už tu, že ten priestor Art klubu je nejakým spôsobom zaujímavý, ste tam konali všetky tieto akcie, ktoré si hovoril. Je, vytipo je vytipovanie vlastne takéhoto vhodného priestoru pre festival nejakým problémom? ako sa to dialo počas aj tých predchádzajúcich festivalov? Možno povedz, kde sa konali a ako ste sa dostali k tomu Artklubu? Uh, ak, ak, ak poviem, že Trnava nemá vhodný priestor, uh, tak si budem protirečiť s tým, že poviem, že je to návrat strateného syna. Ale musím povedať, že, že ideálny priestor pre klubovú, klubovú činnosť v Trnave neexistuje momentálne. Je to veľmi smutné konštatovanie, ale je to tak. A mám taký pocit, že sa s tým trochu potýkajú iné mesta. A, a, takže k tomu sa možno potom dostaneme. A, takže jedným slovom, a, hľadanie priestoru je v Trnave veľmi zaujímavou témou pre akékoľvek učinkovanie, alebo konanie alebo organizovanie nejakého hudobného podujatia. Pretože buď narazíte na zlé akustické vlastnosti, narazí sa na nevyhovujúci priestor, alebo priestor pre určený pre nie všetky vekové kategórie, alebo, alebo sú tam iné obmedzenia, ktoré ma momentálne nenapadajú, alebo ich nechcem o nich hovoriť a, takže hľadanie ideálneho priestoru je dosť, dosť ťažké musím však povedať, že keď som po rokoch sa vrátil do art klubu, tak ma to milo prekvapilo, že, že sa niečo s tým klubom udialo tak, jednak teda mám pocit, že momentálni nájomcovia sa o ten klub očividne starajú a je to vidieť že, že tam niečo robia. A jednak samozrejme tá úroveň a ten záujem byť lepší a zdokonalovať sa tam cítim tiež. To ja, keď nikde prídem, tak jedna z prvých vecí je, že idem na záchody. Idem sa pozrieť a musím povedať, že tak samozrejme v rámci vekovej kategórie ľudí, ktorí naštevujú túto hudobnú skupinu, je táto téma hoď smiešná, ale dôležitá. Tak. Takže... Takže to hľadanie ideálneho priestoru sa deje aj cez takéto ználivé maličkosti. Čo to, to, čo vyzerá, to, čo vyzerá smiešno alebo nezaujímavo pre niekoho, sa môže zdať veľmi dôležité zase pre inú vekovú kategóriu. Takže uh, motobar skončil, kde sme vlastne robili tri ročníky. Hľadali sme, hľadali sme podobnej veľkosti, klub podobnej veľkosti, ktorá by bola. No a vlastne sme si uvedomili, že, že veľa možností tu v Trnave nemáme. Prišli potom, samozrejme, rokovania, na, samozrejme, klub na vyšiel inak v ústretí, dokonca urobil gesto, kedy zrušil iný inú plánovanú akciu na tento dátum a uprednostnil nás, čo, čo pokladám za veľké gesto. Tak. takže aj tom, tam vidím túto, v rámci takéto drobnosti tú snahu tých ľudí vyzústrety, uzorobiť akciu, ktorá je im možno bližšia, alebo aj možno najbližšia, aby som im nekrivdil, ale akciu, kde cítia, že, že by tá podpora mohla aj prenikať do budúcnosti. Takže hodnotím kladne. Tak. Dobre, a aký priestor by bol z tvojho pohľadu taký naozaj, že ideálny pre konanie vlastne Brúzového festivalu? Uh, ideálny priestor neexistuje, to len máme myre v existuje, v, hlavách, hej, v hlave, uh, ale skús ho opísať, so. že by to asi malo vyzerať podľa teba. Taký ideálny priestor. Ida, prioritnou zásadou, ako má vyzerať hudobný klub, vyzerá veľmi jednoducho, prosto a nasledovne. Od baru treba vidieť na pódium. To je alfa omega z každého hudobného klubu. Ak to splňa, je to požiadavku, aby tam boli stovky, aby ľudia mohli sedieť, ale aby mohli aj tancovať. Vyvýšené pódium a pevná aparatúra v bare. Všetko. A čisté záchody, jasné. A čisté záchody, áno. Tak. Ja ako fotograf by som dodal, že tmavšie steny, <laughs> a žiadne reklamy a dobré osvetlenie. To je problém no, v tých kluboch, lebo tí ka tie kapely sa strácajú v tme či už zámerne alebo v nedostatkom lamp. Takže niekedy aj v dime. Niekedy aj v díme. Ale to je potom problém. Aj pre tých ľudí vlastne vidieť, čo sa tam deje. Lebo aj ten vizuálny zážitok je dôležitý na uh -huh. Určite. Dobre, informácie o festivale je možné sa dozvedieť na Facebookovej fanpage v udalosti Festival Blues Moods 2014 na webke www.bluesmoods.sk Máte krásny plagát, grafiku webu s kým vlastne spolupracujete jednak na propagácii festivalu a na grafike? Uh, grafiku spracováva grafické štúdio Libros, ktoré to vlastne spracováva už roky-rokúce, tak samozrejme. Takže, uh, takže toľko ku grafike, snad. No... Ale treba povedať, že máš to na starosti hlavne, teda ty. Je to, je, ten, tá grafika má jednotný vizuálny štýl od začiatku, snaží sa držať samozrejme s nejakými variáciami, ktoré prichádzajú obmenami uh, každý rok. A uh, ja pomáham, uh, čo sa týka webu, to znamená, že ten dizajn, ktorý, ktorý dostanem, uh, tak ho len v podstate upravím. Kedysi som sa webovému dizajnu venoval viacej, teraz už nie, čiže toto je v podstate jeden z mála webov, ktoré, o ktoré sa starám. A niekedy aj veľmi, teda málo kedy je aktualizovaný, ale teda snažíme sa to udržiavať kvôli, um, kvôli tomu, aby ľudia zostali vždy, dostali tie správne správy v správny čas. A potom sú tu nové spôsoby propagácie, ako všetci, ako už aj vlastne vy používate Facebook a Twitter, takže to je niečo, čo sa snažíme tiež nejakým spôsobom dohnať, aby ľudia, ktorí, a, ktorí sa chcú dostať k informáciám o koncertoch, tiež mi ešte napadá Last FM, to je výborný zdroj informácií o koncertoch, takže to, je, to sú nové médiá, cez, cez ktoré ľudia, kde ľudia vyhľadávajú. Svoje, svoje, svoju potravu pre dušu Áno, musím teda i cez ETER teda poďakovať e, túto bratovi Paľovi za, za skutočne tú, tú nezišnú pomoc pri inak celom tom obhospodarovaní festivalu a myslím si, že, alebo som presvedčený, že ne, v tejto chvíli, aj keď to vyzerá, e, vyzerá tak, že je to teda taká tuštradičná vec, e, uvedomujem si, že čo pre nás všetko robí a že, že ho to stojí takisto veľa času a v podstate len preto, aby pomáhal nám v nejakej našej koničkárskej koničkárskej veci. Tak vychádať, museli, že... E... Tak, ale keby sme si mali za mne, ďakujem, a... tak toto tu to, to, to budeme nie, do polnoci. Tak, tak. Ale je to, je to tak, že v podstate u týchto nadšeneckých projektoch tým, za tým stoja len ľudia, ich známy, rodina. Kamaráti, priatelia to, ale... to je bežná vec. Je to v podstate niečo podobné, ako je to dobrovoľničenie, no, istým spôsobom. Ano. Snažíme sa udržať si veci, ktoré nás bavia, snažíme sa, aby to malo nejaký vplyv, že by sme sa snažili, ale ja si myslím, že to má aj dopad na tých ľudí okolo. Inšpiruje ich niečomu inému mhm. ďalej potom. Tak. Spomínali sme tu teda tie financie, ktoré sme už spomínali aj pri tom prvom festivale. Ak si hovoril, že potom ťa tam vykešoval ten tvoj kamarát, že to bolo v podstate stratové. Ne, on, me, on ma nevykešoval, on ponúkol mi tie peniaze, čo bolo len pre mňa gesto, ale ja som si to, tie peniaze od neho ja to zaplatil sám. Jasné, jasné, jasné. Ako, že chcel som si to tak prežiť až do tej straty, teda ako to. <laughs> <Dobre>. <laughs> tak som si to. Tak som si to tak pekne ako vy, vyžral. Tak. tak som v obraze, jasné, jasné. Dobre, ale aby som teda položil tú otázku, ktorú som chcel. Ja som sa chcel spýtať, či máte nejakých podporovateľov, sponzorov, niekoho, kto vám s týmito finančnými záležitosťami pomáha? Um tých podporovateľov, samozrejme tie peniaze je vždycky problém, sami to dobre poznáte, takže uchádzame sa o nejaké projekty, každý rok tie projekty zháňame, sa nám viac mení darí zháňať úspešne, aj keď sú to drobné čiastky z hľadiska nákladou na festival, som veľmi povďačný, že sa napriek tomu nájde ochota podporiť ten festival. Ten festival nie je len kvôli nám, je to, ten festival je pre ľudí, je to pre Trnavčanov, je to pre nielen pre Trnavčanov, je to hlavne pre Trnavčanov ale teda aj je to pre ľudí z okolia, zo širokého okolia, je to pre širokú verejnosť. A samozrejme, m, samozrejme ide o to, že že tie, tie peniaze tým pádom sú nie určené len preto, aby sme si my urobili nejaký festival. Tie peniaze sú určené pre týchto všetkých ľudí, ktorí tam samozrejme prídu. A znova opakujem, zháňame to, robíme projekty, predklávame projekty, stojí to strašne veľa roboty, námahy, času. Napriek tomu viem, že to má zmysel, lebo, lebo nakoniec, nakoniec to vždy dobre dopadne, že nás kto sa nájde, že nám proste pomôže, podporí nás a ja som potom tak šťastný aj, aj potom ma to tak ďalej inšpiruje, že, že dobre, tak poderlo sa to, už sme to nemuseli zase tohto roku platiť z vlastných breciek <laughs> takže, takže zase mô, pôjdeme niekam ďalej, tak No, takže, čo ma mrzí, takže jednoducho, keďže sú tie financie takto slabé, že nemôžeme jednak plánovať plánovať, plánovať do budúcna, nejak byť rozšaftný. To, to je také, akože obmedzujúci prvok samozrejme na tých peniazoch. A druhá, že, no je, to, že je to také že... Tie plány, tie plány vždy musíme robiť na poslednú chvíľu, no. alebo respektíve dramaturgiu sa robí na poslednú chvíľu podľa toho, koľko, ako, koľko peniazí zoženieme no. a koľko peniazí dáme do kopy. Mhm. Dobre, díky za odpoveď. Ja teraz možno zdánlivo odbočím, ale napadla ma otázka, keď si ty, palo spomínal o tom dobrovoľničení a vlastne, že takéto veci väčšinou vznikajú na základe toho, že to ľudia robia dobrovoľne tak chcem sa opýtať na jednu vec, že ty si, a v podstate aj povedať o tebe vec, ktorú možno ľudia nevedia, naši poslucháči, že ty si ako programátor sa zúčastnil projektu v Kenii, v Afrike, a získal si cenu v kategórii Rozvojový dobrovoľník, čiže dobrovoľník Slovak Aid, a ty si aj avizoval dokumentárny film z tohto prostredia afrického, ako aj výstavu fotografií. Chcel som sa ťa teda spýtať, že v akom štádiu sú tieto veci, či ten film už nejakým, nejakým spôsobom je, uh -huh. alebo tá výstava? Uh, ten, film, ten film je, ten film uh, je mojej priateľky Boby Baluchovej. Ona je režisérka, scenáristka a ja som jej s tým filmom pomáhal. Uh, aj keď to teda nebol dôvod uh, môjho uh, pobytu v Keni. ja som tam, ako si spomínal, bol ako dobrovoľník, ja som uh, doplňal uh, tým, ktorý tam pracoval na projekte podvýživy a ja som tam prišiel vzdelávať miestnych komunitných zdravotných pracovníkov počítačovým zručnostiam. Popri tom sme si našli čas, bolo to takmer jak nemožné tam niečo popri tej celej práci urobiť iného. Sme točili dva filmy paralelne, jeden dokument o projekte a druhý bol dokument taký trochu fiktívny v podstate. Je, išlo o, o cestu o spisovateľky, Dokeny, ktorá išla zbierať rozprávky a potýkala sa s rôznymi problémami a rôznymi kultúrnymi, a, s rôznou kultúrnou nekompatibilitou, keď to tak <laughs> počítačova poviem. <nekolepoviem. išlo. laughs> A ten, film, ten film bol je dokončený, bol premiérovaný verejne na etnofilme čaca tento Oktober. Bude k dispozícii link, kde, si, kde sa bude dať pozrieť na webe a budú aj nejaké dvd pre záujemcov. A ten druhý dokument je ešte rozpracovaný a fotografie, fotografie sú zatiaľ v takom mdlom stave, by som povedal. Trochu to e, viazne aj na Trnavské univerzite, ktorá, e, ktorá mala podpísať licenčnú zmluvu a ešte stále nepodpísala. E, takže tak. K tomu. Uvidíme. E, chcel by som urobiť takú menšiu, menšiu výstavu m, po menších galériách, skôr kaviarnách alebo tak. Mhm. Ale nechcem nič vopred slubovať, pretože to sú plány, ktoré sa môžu kedykoľvek zmeniť a práve s tým filmom to vyzeralo tak niekoľkokrát, že už ho nikdy nedokončíme, pretože s nám prebehol toľkými katastrofickými scenármi, že, že sme veľmi radi, že to tak dopadlo a je to taký, um, taký symbol toho, že netreba sa vzdávať. Dobre, díky za odpoveď a ešte možno k tej Afrike, stretol si tam aj nejakých bluesmenov? Bol si tam na nejakom koncertnáku? <laughs> uh, videl som tam koncerty uh, Nemôžem povedať, že to boli priamo blúzmeni, ale hrali aj nejaké blúzové štandardy. Bolo tam, boli, hrávali tam kapely, ktoré, ktoré hrali širokú škálu pesničiek. Boli to celkom dobrí muzikanti, ale neboli vyslovene štýlovo vyhranení. Mm -hmm. A preto aj to nie je nejak výnimočné, nezapadli do mojej pamäte. Jasné, dobre. Vrátime sa k festivalu. Čo plánujete do budúcna s festivalom? Ďalší ročník. <laughs> do sa plánujeme ďalší ročník dúfajme, že pokiaľ nás neopustí vôľa vôľa zdravia a podobné veci tak pokusíme sa zorganizovať aj ďalší ročník pokúsime sa ho zorganizovať lepšie, lepší bohatší um voňavejší <laughs> a tak. Zdravší, bio. Zdravší. <laughs> takže, takže toľko. Takže áno, plánujeme, plánujeme sa proste dopracovať. Samozrejme, okrem festivalu, ako som spomínal na začiatku, by sme radí dali dokopy aj ten, ten ďalší projekt tých podporných aktivít k festivalu, to znamená toho návratu, návratu blúzovej hudby do podnikov, tam, kde vlastne táto hudba patrí. Ten projekt má v podstate meno, je to Blues Essence, je to Bluesová esencia, mm -hmm. ktorá by v podstate tieto malé drobné vône a v otienie by mali smerovať k tomu, aby sa celý rok úspešne ukončil výročným festivalom. Dobre, ďakujem. Posledná otázka. Peťo, ty si pre účely tlačovej správy povedal, že festival je snahou občianského združenia o propagáciu blues, zachovanie jeho hodnôt a odkazu ako aj odkaz na neustály dialog a konfrontáciu tohto žángu k súčasnej podobe populárnej hudby a ešte mnoho iného. Ja by som sa chcel opýtať, že aké sú to tie hodnoty a odkaz blúsu. My sme v podstate už rozprávali na priebehu nejakého rozhovoru o tom, ako mnohí ľudia vlastne nepoznajú, nepoznajú túto žánru v hudbu, často si to mília, zamieňajú, počujú pesničku a ju označujú za, za niečo. Mne to ako samozrejme neprekáža, je to ten označovanie žánru, mi vždycky roky pripadalo, že to je čisto záležitosťou vec pre kritikov. Mhm. Ale samozrejme, samozrejme pokiaľ, pokiaľ dojde na to, že, že tu robíme, alebo nechcem vytvárať isté komunity alebo žánové veci, tak bolo by dobré pomenovať, pomenovať veci s správnym, správnym samozrejme, menom. Takže návrat k tradícii. Treba si uvedomiť, že, že súčasná populárna hudba, ako ju poznáme dneska, vďaka tomu, vďaka blúzu, keby sme nepoznali, keby ten vývojom neprešiel blúzová hudba, ešte stále by sme tu spievali možno trávnice. V podstate ich štruktúra, forma toho, ako to vlastne vzniklo, a dostalo sa to až k nám z Ameriky do Európy, Vlastne môžeme vďačiť vývoju populárnej hudby, že sa to postupne, postupne cez jazz, swing, rock and roll, ktorý sa v 50. rokov formoval, rock a, neskôr, a potom neskôr z toho disco a ďalšie žánry, ktoré sa vyformovali vlastne z, tohoto, z, tejto, z tohoto prúdu. Môžeme mu vďa, dneska vďačiť za, za to, že niekedy sme poznali túto hudobnú formu. A ja by som bol rád, aby sme nezabudli na to, že toto sú korene, takto tá hudba, takto tá hudba vlastne kedy si vznikala, trvá do dneska, hraje sa, pre ktorá prešla tiež vývojom, nejak sa sformovala do inej formy, vyzerá už ináč, hrá sa moderne, už dneska nebúchame na kamienky, ne, neškrkáme na a ale používame normálne nástroje, hra, ale a pritom dodržiavame istú formu, hudobnú formu, ktorá je pomenovaná veľmi jednoducho. Je to blues. Takže práve preto, že my sami sme ctiteľmi tohtoto žánru, tak hrajeme tú hudbu, máme ju radi, vlastne vyrastali sme s ňou, nejakým spôsobom tým, že sme ju napočúvali, aj keď sme tu za totáča, samozrejme, tie možnosti nemali. Takže... Preto, preto ten odkaz tak k tejto povenej hudbe. Aby sme nekým spôsobom robili šírili osvetu, ponúkli to ako alternatívu. O súčasnej populárnej hudbe Je jednoducho, aby tí ľudia mali možnosť porovnať, povedali, že toto poznám, toto sa mi páči, toto je dobré a toto som nevedel, že toto je blues. Áno, aj, je to blues, áno, nazvi si to, ako chceš, ale vedz, že toto je práve táto hudba, ktorá nemusí byť archaická, nemusí byť stará, nemusí byť nazývaná a nemusí byť človek voči nej predpojatý. Je to, môže to byť stále zábavné a dobré. A toto je vlastne zmysel alebo jeden zo zmyslov a poslaním celého festivalu, aby sme, aby sme vlastne sa jednoducho tomu odkazu vracali, aby sme ho posúvali ďalej, aby jednoducho to stále žilo v tom, v tom priestore, kde žijú ľudia. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. <laughs> a v pred koncom relácie vlastne my vždycky zvykneme dávať priestor našim hosťom na vyjadrenie sa buď niečo povedať, čo sme možno sa nespýtali, alebo čokoľvek, nejaký odkaz niekomu, takže máte ale ani teraz priestor, môžete povedať čokoľvek. Uh, príjte všetci na festival. 5 <laughs> ročník festivalu Blues Moods. <klik> Budem rád. Nech tam neprídu len rodiny prichlušníci, z ktorých sa ťažko ťahajú peniaze. <laughs> to bude náš druhý odkaz. <laughs> <laughs> <laughs> Určite aj my za tým Rady a Bunker pozývame všetkých v sobotu do klubu o 7.00, príďte. Zvlášť Bráňo, ktorý vyhral dva lístky. <laughs> tak. A určite sa tam stretneme a dobre sa tam zabavíme. Ja sa rozlúčim teda s našimi hostiami Peťom Stojkom. Ďakujem. Palo Markovičom. Ďakujem. Čau, techalani. A za tým sa lúčim Palo, moderátor. bol tu s nami Jano, ktorý mi tiež pomáhal moderovať sem tam. Na video točil Martin Sekera ako vždy. A naši technici... Za technikou tu bol dneska iba Majco a Facebook manažer tu bol Gandhi a s Majcom tu bola samozrejme Peťa. Takže lúčime sa s vami všetci a najbližšia relácia bude v nedelu 9.11. To je OIT Band, jazz rockové inštrumentálne trio z Trnavy, Ivan Tomovič, ktorý už bol u nás, Erik Bíňovský a Michal Skácel, takže ak máte záujem, tak počúvajte na aj v nedelu. Majte sa dobré. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže... E, sa na to, počúvate Rádio Bunker. <laughs> <laughs> to je jasné! Rádio Bunker.